وَاتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً صَدِيداً يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُوَفِّر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُتَعَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَازاً عَظِيماً أَمَّا بَعْدَ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 kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang, yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita di atas jalannya. Kita sudah membahas tentang al-istighfar dan apa faedah dari al-istighfar. Kemudian kenapa kita harus beristighfar kepada Allah? Dikarenakan perbuatan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah kita dengarkan bersama pada waktu sebelumnya tanda-tanda dari dosa-dosa besar dan bagaimana membedakannya dengan dosa kecil. Dan selanjutnya para pendengar wajah dimanapun anda berada, kita akan membahas bagaimana pengaruh perbuatan dosa tersebut. Kepada seorang hamba dalam kehidupan dunia ini. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil sedikitpun manfaat dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang. فَاللَّهُ تَعَالَى لَا يَستَفِدُ شَيْءٌ مِنْ طَاعَةِ الْعَبْدِ وَلَا يَتَدَرَّرُ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيهِمْ bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil sedikitpun manfaat min ta'atil ibad dari ketaatan-ketaatan para hamba dan Allah Subhanahu wa taala pun juga tidak merasa kerugi dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan para hamba oleh manusia maupun jin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi an abidzar al-ghifari radhiyallahu taala an nabi sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman... Ya ibadih... Law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum... Kanu ala adqa kalbi rajulun wahidin minkum... Ma zada dhalika fi mulki syai'ah... Wahai hamba-hambaku... Seandainya... Orang yang pertama... Dan yang terakhir dari kalian... Baik jin maupun manusia... Semuanya bertakwa kepada Allah... Maka itu tidak sedikit pun menambahkan kepada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Artinya ketika seseorang melakukan ketaatan kepada Allah Maka pada hakikatnya adalah untuk orang tersebut Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Anfal Ayat yang ke-24 Ya ayuhalladzina amanustajibu lillahi wal rasul Iza da'akum lima yuhyikum Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika mengajak kepada kalian untuk apa? Lima yuhyikum untuk perkara-perkara yang membuat kehidupan kalian. Maka panggilan Allah, seruan Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk kepentingan kita sendiri dan sebaliknya. Apabila manusia dan jin semuanya tidak mau patuh kepada Allah dan semua mereka berbuat maksiat kepada Allah itu tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi tersebut ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afdar qalbi rajul wahid minkum Ma nakosodali ka fimul mimulki syi'a wahai hamba-hambaku seandainya yang pertama dan terakhir dari kalian jin dan manusia semuanya mereka bermaksiat kepada Allah berhakah kepada Allah tidak mau patuh terhadap perintah Allah maka hal yang demikian ini tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah subhanahu wa taala dan Allah tidak akan merasa rugi dengan apa yang kita lakukan dari perbuatan maksiat. Demikian juga tidak ada manfaat sedikitpun dari perbuatan ibadah yang kita lakukan bagi Allah. Semuanya kembali kepada hamba ketika dia melakukan kebaikan, kembali kepadanya. Demikian juga ketika dia melakukan kerusakan, melakukan perbuatan dosa, maka juga kembali akibatnya kepada manusia atau jin. Kita perhatikan Bagaimana yang terjadi Perbuatan maksiat pertama kali Yang dilakukan oleh, oleh manusia Yaitu oleh Adam Apa akibatnya Akibatnya dia diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari surga, diturunkan dari surga Bagaimana yang terjadi Kepada iblis pun juga demikian Sebagaimana disebutan Muqayyim Apa yang merupakan iblis Mennadzi akhujul iblis Min malakutis sama apa yang mulakan iblis ya dari langit dan membuat dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah karena berbuat maksiat tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala wa ittaqul malaikatu tasjudu liadama fa sajadu illa iblis abawa واستكبر وكان من الكافرين ketika kami berkata kepada para malaikat agar sujud kepada Adam para malaikat sujud namun iblis tidak mau dia membangkang dan membantah serta sombong, kufur tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang telah menenggelamkan umatnya Nabi Nuh? Karena mereka tidak mau patuh dan tidak mau ikuti seruan Nabi Nuh. Demikian juga apa yang terjadi dengan kaum Nabi Luth dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang membuat tenggelam Firaun beserta bala tentaranya? Tidak lain adalah perbuatan maksiat. Oleh karena itu, kita jangan merasa aman dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan dari azab Allah. Afa aman afaminu al yahum ba'suna. Bayat wa ibnaimun. Apakah sebuah penduduk negeri itu atau penduduk desa atau penduduk kota merasa aman dengan bencana kami yang turun pada malam hari sementara mereka sedang tidur? Awaamin anukuroh ayat yahum baksunahu huwa mu labun apakah juga penduduk negeri itu akan merasa aman dengan datangnya bencana Allah subhanahu taala di waktu pagi sementara mereka sedang tidur sedang bermain-main kita lihat gempa bumi terjadi di malam hari kemudian banjir juga terjadi di malam hari dan kita lihat bagaimana terjadinya tsunami terjadi di pagi hari. Wahum il'abuh mereka sedang bermain-main. Maka perhatikan perbuatan maksiat ini akan berakibat kepada hamba itu sendiri. Dan di antara akibat perbuatan maksiat. Pertama adalah intikasul qalbi yaitu berbaliknya hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Sof ayat ke kelima. Falamma zaahu azaga Allah qulubahum wallahu la yahdi alqaum alfasikin Ketika mereka berpaling dari Allah, berpaling dari kebenaran, maka Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dan kalau hati sudah dipalingkan para jemaah, hati sudah dibalik, maka Nabi mengatakan hati seperti gelas kalau dia terbalik maka tidak akan bisa menerima kebaikan-kebaikan sampai dia tidak bisa membedakan la ya'rifu ya ma'rufan wala yunkiru munkaran hawa rawahu muslim tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang ingkar illa kecuali ma hawa apa yang telah diminum oleh hawa nafsunya bihwanuddin rahmani wa rahimakumullah Maka perbuatan dosa ini membuat hati akan terbalik dan kalau hati sudah terbalik sulit untuk menerima kebenaran. Kalau hati sudah mengeras sulit untuk menerima kebenaran. Imam Qayyim mengatakan hati bisa berkarat karena perbuatan maksiat dan karatnya hati tersebut itu lebih bisa bertambah parah dan apabila bertambah parah akan menjadi noda-noda hitam yang melengket di hatinya, sehingga hatinya menjadi terkunci dan tidak bisa menerima atau sulit menerima kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: ثم قصد قلوبهم فهياك الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر به الأنهار Wainna minhala maal shakkuk, fayahruj minhu al-maa. Wainna minhala maal yhabtu min ghushiyatillah. Womallahu ghafir amma tak Kemudian hati mengeras seperti batu. Bahkan ada batu lebih keras daripada batu. Padahal ada batu yang bisa mengalir sungai. Dan kita bisa merasakan bagaimana kalau kita berada di pinggir sungai. Kali yang jernih, yang indah, kita bisa menikmati pemandangan yang indah tersebut. Dan ada batu yang keras itu bisa mengalir di antaranya air air yang bisa kita minum, kita nikmati ketika kita dahaga. Bahkan hati batu yang keras itu ada yang jatuh tersungkur karena apa? Karena takutnya kepada Allah Robbula Alamin. Namun hati yang keras. Dan hati yang kaku dan yang beku sulit untuk menerima kebenaran. Afala yang tadarab baru Al Quran. Apakah mereka tidak mempelajari dan berdabur Al Quran? Atau hatinya sudah terkunci? Naudzubillahimindalik. Kita perlu minta perlindungan kepada Allah dari hati yang sudah terkunci dan tertutup dari kebenaran. Karena dia kalau sudah terkunci seperti itu sulit untuk menerima kebenaran. Semua dianggap. Hal yang salah, yang benar jadi salah, dan yang salah menjadi benar. Karena sudah terbalik. Kemudian yang kedua. Di antara akibat perbuatan dosa adalah husunun wahsyah. Bain al-abdi wa bain rabbi azza wa jal, wa bainahu wa bain ibadillahi al-mu'minin. Di antara akibat perbuatan dosa para jemaah, pendengar wajah, dimanapun saudara berada, perhatikan di sini adalah... Adanya atau timbulnya Al-Wahsyah Iaitu kesepian, kesunyian Jauhnya seorang hamba dan Allah SWT Demikian juga jauhnya orang tersebut dengan hamba-hamba Allah yang beriman Maka hamba yang taat kepada Allah SWT Maka Allah SWT akan mendekat kepadanya Dan dia akan penang bersama pertolongan Allah SWT dan dia merasa tenang dengan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa mulia, merasa kaya, tidak perlu kepada yang lain. Karena apa? Karena dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah dekat kepada hambanya. Namun apabila dia berbuat maksiat kepada Allah. Maka Allah akan mengusirnya dari sisinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dari apa? Dari rahmatnya. Karena Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik sebagaimana Nabi bersabda innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Karena Allah adalah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan perbuatan-perbuatan maksiat merupakan perbuatan yang tercela. Dan jauhlah seorang hamba dari Allah dan Allah akan menjauhkan darinya apabila dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya adalah dia akan merasa kesepian, hatinya merasa hampa, hatinya merasa kosong, kehidupannya merasa tidak ada gunanya. Itulah akibat perbuatan dosa. Perhatikan ketika dia kembali kepada Allah. Perhatikan ketika ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita terasa penuh dengan nikmat karena apa? Karena memang sudah merupakan janji Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berfikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Oleh karena itu, janganlah mengatakan bahawa perbuatan-perbuatan maksiat seperti melacur itu bisa menyelesaikan persoalan seseorang, bisa melepas kepenatan seseorang dengan minuman keras, bisa melepas kepenatan seseorang dengan mendengarkan musik di di mobilnya Maka dia kegundahan hati Dan kesibukan kerja pekerjaan Selama sehari penuh bisa terusir Ingatlah semuanya itu merupakan Kebohongan belaka Ingatlah semuanya merupakan kepalsuan Ingatlah merupakan Itu semuanya merupakan Fata Morgana Dan jangan tertipu oleh semuanya itu Karena di samping kita Iblis dan tentaranya Menari-nari dalam pengertian Mereka memang menggoda kita semuanya Ikhwan fitin nahanani warahmatullah. Itulah perbuatan dosa akan menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dia akan merasa kesepian. Kemudian akibat yang ketiga adalah istiqaarudunuk wasdhkaruha. Akibat perbuatan dosa itu adalah menganggap remeh dan menganggap enteng menganggap kecil perbuatan dosa. Kalau orang melakukan perbuatan dosa dan dia tidak berhenti. Senantiasa dia bergelimang dengan perbuatan dosanya maka dia akan meremehkan perbuatan dosa yang lain kalau dia tidak segera kembali bertobat dan mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik innakum la ta'maluna amalan hiya adaq fi a'yunikum min asy'ar inkunna lana'udduha ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat sesungguhnya kalian akan melakukan suatu perbuatan yang itu sangat remeh bagi kalian lebih tipis dan lebih kecil lebih remeh dibandingkan dengan rambut sehelai rambut Sementara kami menganggapnya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perkara-perkara yang membinasakan. Maka orang yang suka berbuat dosa kita perhatikan seorang itu. Ketika dia suka berbuat dosa, maka dia akan meremehkan perbuatan dosa yang lainnya. Ketika diingatkan jangan berbuat seperti itu, itu ribah Allah. Emang kenapa ribah? Ini sudah biasa, gosip, ngerumpi. Dianggap semuanya perkara-perkara yang, yang biasa. Jangan menipu dalam jual-beli. Kalau kita tidak menipu dalam jual-beli, maka kita akan mengalami kerugian. Demikian jawabnya. Ketika disuruh meninggalkan harta riba, coba lihat di mana di dunia ini yang tidak ada harta riba. Begitulah jawabannya. Ikhwan Fidin Rahimani Warahimakumullah, terdengar raja dimanapun anda berada, perhatikan di sini, kalau seseorang... Terbiasa melakukan perbuatan dosa Maka dia akan mudah Untuk meremehkan perbuatan dosa-dosa yang lainnya Memang Mikyasu tahkir wa ta'zim Mikyasu Mikyasu nisbi Ukuran meremehkan Dan mengagungkan suatu itu Merupakan ukuran yang nisbi Maksudnya apa? Maksudnya mahma azma iman wattaqwa adma al-ibadat awamir Allah adma ibadat awamir Allah fa'asra'u ilaiha bahwa semakin keimanan seseorang itu tinggi semakin keimanan seseorang itu bertambah dan ketakwaannya bertambah semakin besar seorang hamba itu mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga demikian semakin cepat dia bersegera menuju kepada perintah Allah demikian juga orang yang meremehkan dosa dan meremehkan dosa dan melakukan dosa maka dia juga demikian meremehkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala Namun orang beriman ketika dia mengagungkan siar siar Allah dan dia benar-benar berhati-hati dari perbuatan yang dilarang Allah maka itulah termasuk ketakwaan hati wa mayyadim syair Allah fa innaha mintakwal qulub siapa yang mengagungkan siar siar Allah maka itu termasuk ketakwaan hati oleh karena itu siar siar Allah semua apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa taala Sampai sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah kita dari yang ma'ruf sebarang. Walaukan teluk ayahku berwajah telukin." Rauhul Muslim. Janganlah engkau meremehkan perbuatan yang ma'ruf sedikitpun. Perbuatan yang baik, meskipun itu kecil, meskipun seandainya engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, jangan meremehkan perbuatan baik dan Orang yang semakin besar keimanannya, semakin besar ketakwaannya kepada Allah, maka dia tidak akan pernah meremehkan perbuatan baik sedikit sekecil apapun. Demikian juga tidak akan meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Karena apa? Karena sebagaimana sudah berlalu pada kita perkataan salafus soleh, Janganlah kau ketika berbuat maksiat itu, melihat kecilnya perbuatan maksiat akan tetapi kepada siapa engkau telah berbuat maksiat sebagaimana Bilal bin Sa'ad mengatakan la tandur ila sigharul khati'ah walakin unzur ila 'azamati man asayt jangan engkau melihat kepada kecilnya dosa tapi lihatlah kepada kebesaran zat yang engkau berbuat dosa kepadanya ikhwan fillah rahimani wa maka barang siapa yang mengagungkan siar-siar Allah yaitu mengagungkan apa yang diperintahkan Allah, menjauhkan dan menganggap penting apa yang dilarang Allah sehingga dia menjauhi sekecil apapun dan dia ukur, dia dia nyatakan bahwa ini merupakan darangan Allah, maka itu termasuk perkara-perkara mengagungkan syiar-syiar Allah dan barangsiapa mau ya'dhin syiar Allah, فإنها من تقوى القلوب Surat Al-Had ayat 32 barang siapa yang mengagungkan syair-syair Allah itulah termasuk ketakwaan hati. Coba perhatikan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah pada kejadian haditsul ifki, mereka menganggap mengambil perkataan satu kepada yang lainnya, memindahkan perkataan satu kepada yang lainnya sampai tersebar ke seluruh kota Madinah tentang Aisyah radhiyallahu taala yang difitnah berselingkuh dengan Shafwan bin al-Mu'attal al-Mu'attal maka Allah Subhanahu wa taala menegur kaum muslimin pada surat An-Nur ayat 15 ittalaqunahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laisa lakum bi'ilmun wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azhim Ketika kalian mengambil perkataan dengan lisan-lisan kalian dan mengatakan dengan lisan-lisan kalian dengan mulut-mulut kalian apa yang kalian tidak memiliki ilmu di dalamnya dan kalian watahsabunahu hayyina menganggap remeh kalian menganggap enteng kan dia kalian menganggap remeh sementara wa wa indallahi azim sementara dia di sisi Allah merupakan perkara yang sangat besar oleh karena itu jangan meremehkan sedikitpun kebaikan. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, etakunaroh walau bishakit tamroh. Takutlah engkau kepada neraka, meskipun dengan sekecil biji separoh biji korma. Maka orang yang meremehkan perbuatan dosa atau orang yang suka berbuat dosa dia pun juga akan meremehkan perbuatan dosa kecil besar jadi kecil kecil dianggap tidak ada apa-apanya. Demikian juga dia akan meramehkan perbuatan-perbuatan yang baik. Jangankan yang kecil untuk dilakukan. Yang besar pun. Yang sudah jelas mahalanya di hadapan Allah. Maka dia tidak akan mempedulikannya. Karena apa? Karena sudah tertutup dengan perbuatan dosa. Oleh karena itu banyaklah beristighfar kepada Allah. Banyaklah kita mohon ampun kepada Allah. Sebagaimana kata Allah Hasan, Minta ampun. Banyak istighfar kepada Allah di jalan-jalan. Coba di jalan. Penuh dengan perbuatan maksiat. Di kendaraan-kendaraan umum penuh dengan perbuatan maksiat. Di kantor penuh dengan perbuatan maksiat. Di mana saja bahkan masa sudah masuk ke kolong rumah kita, kolong tempat tidur kita, masuk semuanya ke sana. Oleh karena itu, perbanyaklah mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak tahu kalian Kapan waktu turunnya istighfar tersebut? Di mana dan kapan? Kalau kita sudah memperbanyak di berbagai macam tempat untuk minta ampun kepada Allah dan semoga pada sebagian tempat dan sebagian waktu yang kita ucapkan lisan kita dengan istighfar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik sehingga menurunkan maufirahnya menurunkan ampunannya Ikhwan fitin pendengar wajah dimanapun anda berada akibat Berikutnya yang keempat dari perbuatan dosa yang dilakukan hamba adalah anda adalah abdah. Ya Allah Alaihizawajal, waalaikubadillah. Bahawa seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa, suka melakukan perbuatan maksiat, maka dia akan remeh di hadapan Allah dan juga akan diremehkan oleh hamba-hamba Allah yang lainnya. Al-Hasan Al-Basri, dia mengatakan mereka telah meremehkan Allah, kemudian berbuat masyiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya mereka memuliakan Allah, maka Allah akan menjaga mereka. Maka apabila seorang hamba itu meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan meremehkannya dan diremehkan di hadapan hamba dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man yuhinillaha famalahu min mukrim, innallaha ya'lamu ma yasha". Barang siapa yang menghina meremehkan Allah, yaitu melakukan perbuatan dosa merupakan perkara-perkara yang meremehkan Allah. Barang siapa yang berbuat demikian famalahu mukrim, maka tidak ada baginya yang bisa memuliakannya dan sesungguhnya Allah ya'lamu berbuat apa yang Dia kehendaki. Ikhwan fillah Rahimani wa rahimakumullah Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat mahabah yaitu wibawa seseorang dari hati seorang tersebut karena apa? Karena Allah meremehkannya. Karena disebabkan dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan banyak berbuat dosa, maka dia akan diremehkan oleh Allah dan akan diangkat Dibawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kalau sudah diangkat Apa akibat perbuatan dosa berikutnya Yaitu Tulisul zul Mewariskan kehinaan kepada pelakunya Sebagaimana Disebutkan oleh Abdullah ibn al mubarak Ru'aitu al-dhunuba tumitu al-kuluba Wa qad yurisul zul la wa tarku dhunub hayatul qulubi wa khairun li nafsika 'isyanuha wa hal afsada ddin illa aku melihat perbuatan dosa itu bisa membunuh hati bisa mematikan hati dan bahkan mewariskan kehinaan bagi pecandu pecandunya dan meninggalkan perbuatan dosa para jemaah Hayatul Kulu, yaitu, bisa menghidupkan hati kita, dan itu lebih baik bagi jiwamu, esya nuha, yaitu tidak patuh kepada jiwamu kepada perbuatan dosa tersebut. Dan bukankah yang telah merusak agar tidak ada yang merusak agama ini kecuali almunuk, yaitu para penguasa, wahbarusuin waruhbanuha dan ahbar, yaitu para ulama yang su, yang rusak, yang jelek dan juga para pendeta ahli ibadah yang tidak berdasarkan ilmu. Maka agama ini dirusak oleh tiga orang ini, yaitu penguasa dan juga ulama su dan juga ahli ibadah tidak berilmu. Demikian memang kenyataannya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ingatlah kepada semuanya agar memperhatikan perbuatan dosa ini Karena kalau kita tidak memperhatikan perbuatan dosa, kita akan kehilangan wibawa di hadapan Allah, kehilangan kemuliaan di hadapan Allah dan juga Allah akan mencabut kemuliaan kita di hadapan manusia. Dan barang siapa yang menghindaki kemuliaan, maka kemuliaan ada di Sisi Allah subhanahu wa taala, man kanan y يريد العزة فلله العزة جميعا. Berasa apa yang menghendaki kemuliaan, maka di sisi Allah lah semuanya kemuliaan. Jangan mengharapkan kepada yang lainnya, jangan mengharapkan kepada manusia. Ya. Imam Ahmad beliau berdoa Ya Allah, Allah ma izna b taatika, Ya Allah. Munyakan kami dengan ketaatan kepadamu Dan jangan hinakan kami Dengan berbuat maksiat kepadamu Jadi perbuatan dosa itu Bisa mewariskan kehinaan Kemudian yang keenam Perbuatan dosa itu Adalah membuat dikus Yaitu dada kita sempit Membuat dada kita sempit Allah berfirman فَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنُّ دِلَّهُ يَجَعَلْهُ يَجَعَلْ صَدْرَهُ دَيُقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسْوَعَدُ فِي السَّمَاءِ Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan petunjuk, maka Allah buka dadanya untuk Islam. Dan barang siapa yang Allah menghendakinya untuk menyesatkannya, maka Allah jadikan dadanya sempit seakan-akan dia naik ke atas langit surat al-an'am 125 maka orang yang dikehendaki Allah untuk diberikan hidayah dimudahkan dadanya dibuka oleh Allah kemudian bagi orang yang disesatkan oleh Allah maka akan ditutup dadanya dan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena apa karena mereka melakukan perbuatan maksiat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasan yassirhu liyasra barang siapa yang memberi nafkah karena Allah Subhanahu taala memberi infak karena Allah Subhanahu taala dan karena ketakwaannya ya. maka Allah Subhanahu taala akan memberikan kemudahan kepadanya dan dia wa saddaqa husna membenarkan al husna itu al jannah maka kami berikan kemudahan kepadanya. Maka di sini jangan salah paham bahwa Allah menghendaki kepada seorang dengan kesesatan. Sebab apa? Kalau orang tersebut menghendaki akan kebenaran, akan al-haq, maka Allah akan memberikan jalan kepadanya, akan memberikan petunjuk kepadanya. Tapi kalau dia menolak, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat dadanya sempit. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan inna hadzakum la ya'malu ya bi'amal ahli al hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa dira wa yasbiqu alaihi kitab fa ya'malu bi'amal ahli an-nar sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli surga sampai dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah kemudian ketentuan telah mendaluhinya yaitu takdirnya mendaluhinya lalu dia di akhir hidupnya melakukan perbuatan ahli neraka dan masuklah dia ke dalam neraka dan ini disebutkan dalam hadis yang lain maknanya adalah orang-orang tersebut melakukan perbuatan di sorga, fimayyarahun nas, sebagaimana yang dia oleh manusia, sebagaimana riwayat Imam Bukhari. Artinya orang tersebut melakukan perbuatan baik karena apa? Karena manusia. Maka orang yang seperti ini berbuat dosa tentu saja kalau kehidupannya di akhirnya akhirnya masuk neraka. Karena apa? Disempitkan dadanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakum Kemudian yang berikutnya Orang yang melakukan perbuatan dosa Akan terdapat kegelapan di dalam hatinya Zulmatun filqalbi Yaitu terdapat kegelapan di dalam hatinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allahu aliyun ladina amanu yukhruduhum minal zulumati ilan nur Wal ladzina kafaru awliyahum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat Allah adalah wali bagi orang-orang beriman Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dan orang-orang kafir wali-wali mereka adalah taghut di mana mereka telah mengeluarkan dari cahaya mengeluarkan orang-orang kafir tersebut dari cahaya menuju kepada kegelapan maka iman dan ketaatan merupakan cahaya dalam hati dan juga merupakan cahaya bagi anggota tubuh kita sementara kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat semuanya merupakan zulumat yaitu kegelapan yang menutupi satu sama lainnya wal oleh karena itu ikhwan fi di rahmani warhamakumullah maka perbanyaklah kita melakukan kebaikan-kebaikan jangan diremehkan sekecil apapun perbuatan baik itu Karena perbuatan baik merupakan diya yaitu cahaya bagi wajah sebagaimana Abdullah bin Abbas beliau mengatakan innal hasanah diya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwatan fil badan Bahawa perbuatan-perbuatan baik itu merupakan cahaya bagi wajah merupakan nur bagi hati Merupakan peluas untuk mendapatkan rizki dan merupakan kekuatan untuk badan. Wa ma'habad dan fiqulubil khalki dan merupakan akan melahirkan kecintaan pada hati-hati makhluk. Jadi orang yang berbuat baik wajahnya akan bersinar. Hatinya akan bersinar, rizkinya akan dilapangkan oleh Allah dan badannya akan diberikan kekuatan oleh Allah serta akan dicintai oleh para hamba Allah subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, wa innalillahi ah sawadan fil wajhi, wa zulma fil qalbi, wa wahanan fil badan, waluxsanan fil rizki, wabukdan fil qulubil khalki. Adapun perbuatan-perbuatan maksiat perbuatan-perbuatan jelek. Itu merupakan kegelapan di wajah, merupakan kegelapan yang ada dalam hati dan bisa melemahkan badan dan juga bisa mengurangi riski serta mewarisi rasa benci pada hati-hati makhluk. Semoga Allah SWT membimbing kita untuk senantiasa ringan untuk melakukan kebaikan, ringan lisan untuk mengucapkan kebaikan, ringan tangan untuk membantu orang lain, ringan kaki untuk melangkah kepada perbuatan-perbuatan yang diridhai ya Allah Subhanahu wa taala dan semuanya itu tidak mungkin kita bisa lakukan kecuali kita minta minta pertolongan kepada Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan oleh karena itu di dalam beribadah sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin maka kita perhatikan lillah Fillah wa billah, lillah semata-mata karena Allah. Fillah kita dalam melakukan sesuatu sesuai dengan syariat Allah dan billah semuanya yang kita lakukan semata-mata tidak lain kecuali pertolongan dan maunah dari Allah Rabbul alamin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-8 bagi orang yang berbu berbuat maksiat Hurman nurul ilm maka terhalang dari cahaya ilmu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 282 wattaqullah wa yuallimukumullah bertakwalah kepada Allah maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian mengajarkan kalian dengan ilmu maka mafhum mukhalafah adalah kalau kalian berbuat maksiat kepada Allah tentu saja Allah akan menghalangi kalian dari ilmu sebagaimana takwa merupakan sebab Datangnya ilmu yang bermanfaat, maka demikian juga ketika kita meninggalkan ketakwaan merupakan penyebab di antara penyebab yang sangat besar terhalangnya seseorang dari ilmu wal iaud billah. Al Imam Syafi'i bin berkata, "Sakautu ila waki'in su'a hifdhi fa ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nuru Allah la yahda li Aku mengeluh kepada Waqi' yaitu kepada guru beliau tentang jeleknya hafalanku dan dia memberi petunjuk kepadaku agar meninggalkan perbuatan maksiat dan dia mengabarkan kepadaku bahwa ilmu ada cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang suka melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana dengan al, al Imam Syafi'i di mana Imam Malik sangat kagum dengan beliau dengan kecerdasan beliau maka ketika beliau melakukan perbuatan maksiat akan terhalang dari dari ilmu. Ikwan fiddin wa hiimani Semoga kita bisa memperhatikan perkara-perkara tersebut dan kita jangan sampai meremehkan perbuatan maksiat. Memang perbuatan maksiat itu dan perbuatan salah, perbuatan dosa merupakan hal yang manusiawi bagi anak Adam. Kullu bani adama khata' wa khairul khata'in at-tawwabun Setiap anak adam itu melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah oleh karena itu perbanyak baca istighfar kita tidak tidak apa nama tidak sepi dari perbuatan maksiat maksiat hati, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat tangan, kaki semuanya itu dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan maksiat yang dikomandani oleh musuh kita yaitu iblis oleh syaitan. Oleh karena itu, ikhwan fillah, mari kita senantiasa untuk meringankan mulut kita, lisan kita untuk mengucapkan istighfar kepada Allah. Ya Tuas wa Tu Bolai. Astafrullah, wa Tu Bolai. Demikian kajian ini dan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Akh, Al-Fadil Ihsan, Hafidz Allah Taala Taufol. Tepat dengarujian Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Alusan Mahfud Pemri, Firdaus Allah Taala tentang akibat akibat buluk dari perbuatan dosa yang diperbuat oleh hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kami berikan uh, kesempatan bagi para pendengar radio untuk berinteraktif secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di line 021-823-6543. Kita akan telefon yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak? Di mana? Dari Ujung Anteng, Pak Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan, dengan Budi, Ustaz. Baik, silakan. Ini Ustaz. Hmm. Ha. Uh, kita bermahat. Salaf ini Beberapa hari Yang lalu Ustaz, Saya hmm. mendapatkan subhat bahwa Kenapa uh, Selama saya berada di Manat ini kok Ketenangan belum saya dapatkan Ustaz, ya. iya. iya. Jadi seperti Aliran-aliran di luar Manat salaf seperti sufi Mereka juga Beranggapan bahawa mereka Bisa mendapatkan ketenangan, Isbad. Yeah. Tapi kenapa? Saya sendiri, Isbad, ya. Yeah. Kenapa saya rasakan kamu masih ada rasa tidak tenang, gitu, Isbad. Di dalam hati ini, Isbad. Gimana, resep resepnya untuk keluar dari masalah ini, Isbad? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ya. Ketenangan, ya, ya, kepada Bapak yang bertanya, maka kita lihat kepada Al-Quran dan As-Sunnah Maka ketenangan hati akan didapatkan oleh orang-orang yang mau berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah akan mendapatkan ketenangan hati. Dan sebagaimana juga Allah berfirman, idzamal mu'minuna idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza 'alaihim ayatuuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Karena takut kepada Allah yang membawa ketenangan hati akhirnya. Kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Allah merasa bertambah keimanannya dan kepada Allah pada roh mereka mereka bertawakal. Nah, sekarang kalau kita hanya uh, istilahnya ngaku-ngaku berada di manhaj salaf, ya tidak perlu pengakuan itu, ya yang paling penting adalah bagaimana pengamalan kita. Kalau hanya sekedar mengaku semata, bagaimana penyair mengatakan? kulurida'i annahu waslan bilaila wa lailala tuqirru bidzak setiap orang mengaku kenal dengan Laila tapi Laila tidak kenal dengan dia artinya apa kalau orang menyatakan dirinya uh, menerima dakwah salafiyah dakwah salafiyah al mubarakah dakwah salaf yang barokah ini maka kita ikuti bagaimana perbuatan salafus saleh dalam apa dalam akidah dalam apa dalam ibadah dalam apa dalam suluk dalam akhlak Coba kita perhatikan, kalau memang belum mendapatkan saya yakin kita masih jauh dari itu, ya. Kenapa kita belum mendapatkannya? Kita hanya karena bangga dengan istilah kita saya sudah kenal dengan manhaj salaf tapi tidak mau menjalankan. Ya. Kalau kita bagaimana orang tidak mendapatkan ketenangan ketika dia telah menerapkan akidah, keyakinan tentang takdir, tentang kodarullah ya. Dia menerapkan tentang tawakal, dia menerapkan tentang al-azm Ya al-ikhtiar al-akhdul asbab maka kalau orang sudah menerapkan semuanya itu, InsyaAllah ketenangan akan dapat. Satu contoh misalkan di dalam orang uh, prinsip kita di dalam kita ber berkehidupan ini, maka seseorang wajib dia al-akhdul asbab mengambil sebab yaitu berusaha. Kemudian jangan lupa jangan hanya berusaha tapi berdoa. Kemudian setelah berdoa dia bertawakal. Maka ketika dia berhasil, dia harus bersyukur. Ketika dia gagal, dia bersabar. Mana ketenangan apa lagi yang kita harapkan? Kalau bukan dari seperti ini. Dan ini merupakan manhaj salaf di dalam kita mengarung hidup ini. Yaitu al-akdubil asbab, mengambil sebab, manhaj salaf. Ya. Kemudian kita berdoa juga ada Kemudian kita be bertawakal kepada Allah. Setelah berusaha berdoa, bertawakal, pasrah kepada Allah, berhasil kita bersyukur jangan sombong. Kemudian ketika kalau kita gagal, kita jangan bersedih tapi kita bersabar sehingga kita mendapatkan ketenangan. Demikian Allahu a'lam. Teh demikian jawabannya kepada Bapak, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat kembali di landphone 0218236543. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Iya, Dari mana Umum? Dari Umum Sofya di Rawalumbu Silakan uh, Ustaz bagaimana hmm. Kiatnya kita melembutkan hati Untuk beristighfar kepada Allah Di saat senang itu uh, Sebagaimana lembutnya hati kita Di saat tertimpa kesedihan ya. uh, Mohon penjelasannya Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebagaimana so, Nabi SAW bersabda Ta'arraf ilallah Firroha Ya'rifka fishiddah Ingatlah engkau kepada Allah, ketika engkau dalam keadaan senang, maka Allah akan ingat kepadamu dalam keadaan sedih. Maka kita dalam ingat kepada Allah dan zikir kepada Allah, ya istighfar kepada Allah dalam keadaan senang dan sedih pun, jangan sampai kita bedakan. Meskipun ketika dalam keadaan sedih, hati itu lebih konsentrasi lebih khusyuk karena memang manusia dasar manusia memiliki sifat ingin segera keluar dari persoalannya dan ketika dia merasakan seperti itu maka dia iman langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga orang kafir sebagaimana Allah berfirman wa idzarqibu fil fulki da'u allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum minal bar' idza hum ketika mereka berada di laut Ya, di atas kapal yang penuh dengan ombak kanan kiri depan belakang seakan akan sudah tidak ada kehidupan baginya kematian yang menjemputnya maka langsung dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua Allah Makhlasina berdoa dengan ikhlas tanpa menyekutukan Allah. Walla mana jahumil albari nizahum yishrikuun. Ketika kami selamatkan ke daratan mereka syirik lagi. Jadi ketika sudah berhasil, sesudah selesai dan sudah senang, sudah lupa dengan Allah Subhanahu Wataala. Maka di sini Allah, Nabi mengingatkan: Taarofil Allah Firrokhoyah Arifka Fisidah. Ingatlah kepada Allah ketika kita senang, maka Allah akan ingat kepada kita ketika kita sedih. Inna Maal Ossriusro. Sesungguhnya setelah kesulitan akan ada. Kebaikkan demikian juga ketika kita berada dalam kenikmatan ya maka kita harus banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa karena kenikmatan itu bisa bisa apa namanya bisa luntur dan bisa hilang dengan perbuatan maksiat sebagaimana perkataan salafus saleh bahwa eh, nikmat itu ya ketika kita Berada dalam kenikmatan, dalam kesenangan Maka ingatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kalau kita tidak ingat Alias berbuat maksiat Akan tuzilun ni'am ya, Az-dunub tuzilun ni'am Bahawa perbuatan dosa itu akan Menghilangkan nikmat-nikmat yang ada pada kita Jangan berkata, itu orang kafir, lihat Maka nikmat tidak hanya berupa harta, ibu sekalian Meskipun itu orang tidak sholat Nikmatnya banyak Nikmat bukan hanya sekedar materi Nikmat adalah sangat luas Ya, lebih luas daripada sekedar uang dan harta Kita mendapatkan suami yang baik Adalah nikmat Seorang suami dapat istri yang solihah Adalah nikmat Mendapat anak-anak yang solih, solihah adalah nikmat Lihat berapa banyak orang yang kaya raya Hartanya melimpah Namun anaknya kurang ajar sama sama mereka Tidak patuh kepadanya Menghabisi uang, uang orang tuanya Dihambur ke sana kemari Maka itu merupakan nikmah Itu merupakan azab bukan nikmat oleh karena itu ketika mendapat nikmat ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Taala sehingga kita bisa juga ingat kepada Allah ketika Allah ketika kita sedih Allah ingat kepada kita demikian. Tuh, satu telefon kembali kita angkat sebelum dari pesan singkat kita ajukan pertanyaannya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dari mana umat? Dari Umu Fadil di Cikarang. Silakan. Ustad ini pertanyaannya ya. agak Keluar dari tema sedikit yeah. hmm, Saya mau tanya hmm, Saya punya buku Latah dan yeah. Katanya itu banyak penyimpangannya Karya Alkorni kalau tidak salah yeah. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, betul yeah. ya. Saya, saya mau tanya penyimpangannya mm -hmm. itu apa Ustaz, soalnya yeah. saya kan Ngaji di Bekasi yeah, yeah, yeah. Dan itu direkomendasikan oleh Ustaz Yang di Bekasi, bahwa katanya mm -hmm. Ya kita harus punya buku ini gitu. Hmm. Tapi saya bingung gimana. Iya, kita saja umum. Iya, terima kasih. Iya, jasakila kaya. Ya. ya, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Sepengetahuan saya, pernah saya buka beberapa, beberapa lembar dari kitab latihan tersebut yang ditulis oleh A'id Al Korni. Ya, maka. Di situ banyak memukul perkataan Perkataan orang barat ya, Yang notabene mereka orang-orang kufar Untuk menyelesaikan persoalan hidup kita Maka tentu saja hal ini e, Cukuplah bagi kita Al-Quran dan As-Sunnah Serta akwal perkataan-perkataan para Salafus soleh Demikian juga kalau kita melihat ya, Ilmu psikologi Itu juga banyak dinukil perkataan-perkataan kufar Maka cukuplah bagi kita perkataan-perkataan salah fusholah dan ilmu itu agama, ya. Sebagaimana uh, Muhammad bin Syirin mengatakan ilma inna ilma dinon fanzuru amn takhudnuh rawah muslim. Ilmu itu agama. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambilnya. Dan juga ibn Umar beliau mengatakan dinuka dinuka fa inna ma huwa lahmu kawadmu. Fathur Anman takhud, hud aniladina setaqamu, <Sess> walah takhud aniladina malu. Agamamu, agamamu, karena itu merupakan darah dagingmu. Artinya kita suruh menjaga dengan benar-benar, karena itu darah daging kita, dan kita nggak mau darah dan daging kita teracuni. Ya, dinukah, dinukah. Fa'inna mah walah mukamadamuk. Fathur Anman takhud. Perhatikan dari siapa kamu mengambil, ambillah dari orang-orang yang istiqamah dalam agama. Nah itu diambil dari orang kufar tentang masalah solusi kehidupan sosial maka agama sudah cukup bagi kita jangan ambil dari orang menyimpang apalagi dari orang kufar cukup akwal para sahabat cukup perkataan oleh karena itu yang dimaksud dengan ilmu Sebagaimana al, al Imam Az zahabi mengatakan al ilmu maqal Allah waqal Rasul waqal Syuhabah lessabit kami apa dimaksud dengan ilmu ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang dijelaskan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum sebaik-baik manusia adalah generasi keluarga para sahabat, kemudian orang berikutnya tabi'in, dan tabi'u tabi'in. Maka kita ambil dari mereka dan cukup sudah. Apa yang ada di Islam ini cukup sudah. Apa yang ditinggalkan oleh Salafun Asyoleh untuk kita bisa menjadikan pijakan, kita tidak perlu mengambil kepada yang lain. Demikian Allahumma Amin. Ya. Sebagai tambahan, bagaimana ketika seseorang menjual buku yang semisalnya atau yang lain dari pengarang-pengarang yang memang tidak direkomendasikan oleh ulama ahlu Sunnah untuk memasukkannya dan menyebarkannya di kalangan kaum Muslimin? Bagaimana hukumnya? Iya, jadi kalau misalkan ada sebuah buku, ya, karena memang sebagaimana tadi apa namanya asar-asar tersebut perlu kita perhatikan dalam kita mengambil ilmu tidak sembarangan, jangan mengatakan oh kita kan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang yang jelek ya kalau begitu yang ngajar berarti dia pinter gitu. Jadi bagi orang awam, bagi orang yang enggak belum paham agama Maka haruslah banyak bertanya Tentang buku bacaan yang harus dibaca Karena sekarang ini Di negeri kita ini apapun bisa masuk Sosial, sosialis masuk Komunis masuk, semuanya masuk Dan yang namanya hati Ya, innal qunuba Da'ifa Kata al-imam al-zahabi Hati itu lemah dan subhat itu menyambar seperti lelang yang menyambar anak ayam, dipegang rat-rat gak bisa melepaskan dirinya dari cengkeraman tersebut. Maka kalau kita hati kita masih lemah, ilmu kita masih lemah, iman kita masih lemah, kemudian membaca buku-buku yang memang jilid yang belum jelas, asal usulnya bagaimana kita tidak paham, maka itu akan menyeret kita yang hati kita masih lemah tersebut. Seakan-akan itu benar padahal itu mengandung subhat yaitu kerancuan dalam. Dalam pokok-pokok e, agama Nah sekarang persoalannya Kalau kita belum tahu Menyebarkan Apalagi sudah tahu kemudian menyebarkan Memperjual belikan, Maka ini namanya ta'awun alal ala ismi wal 'udwan dan Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat takwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan bekerja sama samalah dalam masalah kebaikan dan ketakwaan jangan bekerja sama dalam masalah dosa dan, maksih, dan permusuhan demikian Allahu alim Tay, selanjutnya akan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan sekat yang sudah banyak ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ketika dahulu saya belum menikah, sering kali menyakiti hati laki-laki. Kemudian bagaimana cara bertobatnya Ustaz karena uh, tidak mungkin untuk meminta maaf kepada mereka karena khawatir terjadinya fitnah. Jazakallahu khair. Iya, Ya, ya. ya uh, kalau seperti itu memang ketika kita uh, jelas telah menyakiti orang lain itu minta minta maafnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kana uh, Laka mankanan laka madlamatun ya minhu rawahu bukhari barang siapa yang memiliki kedzaliman kepada saudaranya maka minta dihalalkan uh, darinya nah kemudian se Muhammad bin Sulaisin beliau menjelaskan ya, uh, dalam syarah riyadus salihin kalau memang kita minta maaf mungkin maka minta maaf kalau memang tidak memungkinkan Menimbulkan apa namanya mudarat yang lebih besar Maksud yang lebih besar Maka kita mendoakan untuk orang tersebut Kepada Allah kebaikan-kebaikan Kemudian kita bicarakan tentang kebaikan orang tersebut kepada orang lain Demikian Kita angkat kembali dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesejika seorang istri berusaha bertakwa kepada Allah dengan menjauhi maksiat Menjalankan perintah serta beramar ma'aruf nahi mungkar di rumahnya kan tapi suami dan anak-anaknya tetap melakukan maksiat. Uh, apakah Allah Subhanahu wa taala membenci keluarga ini karena lemahnya kuasa seorang istri untuk merubah keadaan keluarganya sebagai bertakwa. Ya. Iya. Ya, kalau di rumah yang bertanggung jawab penuh yang pertama adalah seorang suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawab bagi setiap pemimpin atas kepemimpinannya. Warajul ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'anhum. Dan seorang lelaki itu pemimpin atas keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu qafu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Maka kalau sang suami tidak punya gairah seperti itu, maka dia kena hadis Nabi di mana Abu bersabda fala sun la yadkhurunal janna wa la yanzurullahi ilaihi yawmal qiyamah al aat wa wal wa dayu Tiga orang kamu surga dan di dunia ada Allah dengan pandangan rahmat nanti dari kiamat. Yang pertama anak durhaka kepada orang tua, yang kedua perempuan menyerupai laki-laki dan yang ketiga ada dayu. Yaitu laki-laki gak punya cemburu kepada keluarganya, gak mencium bau sorga, laki-laki yang tidak menjaga keluarganya itu. Nah sekarang bagaimana dengan sang istri seorang ibu, ya, ya dia lemah tidak bisa berbuat apa-apa, tentu saja masih ada. Karena apa perempuan uh, pun juga demikian, ya sebagai pemimpin atas anak dan rumah suaminya. Wahyia masulatun anhum dan dia akan ditanya oleh Allah subhanahu wataala. Nah bagaimana kiatnya Tentu saja mendoakan Kemudian Apa namanya Dengan lembut Dengan cara-cara yang hikmah Dan seterusnya Jangan berhenti Sebab Kalau berhenti tidak Kalau diam ya Dan sementara di rumahnya Maka apa Tak kata Allah Wattaku Fitnatan la tusiban Nalladzina dolamu Minkun khasso Uh, takutlah kalian kepada perbuatan zalim akibat yang akibatnya tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian tapi akibatnya itu bisa kepada semuanya itu Satu pesan singkat kembali kita angkat dari Eko di Afan di Jakarta. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan mohon nasihatnya agar tidak timbul rasa dengki dan benci. Ketika kita terpaksa harus membahas kekurangan, kejelekan dan kesalahan saudara seiman Misalnya dalam upaya mencari solusi dari sebuah masalah ya ya. ya, ya Itu maksudnya tidak timbul ribah yang barangkali demikian Ya. E, ribah itu memang tidak boleh Ya. Yang maksud ribah apa? Mal ribah kata Nabi kepada sahabat Allah Tersusun yang tahu kata mereka Belum mengatakan ribah adalah Zikruka ahoka fima yakroh Yaitu menyebutkan sesuatu yang dibenci tentang saudaramu Yang dia tidak suka kalau mendengar Nah sekarang ada perkecualian-perkecualian Seperti suami istri lagi berseteru Ada ada masalah Kemudian dia pergi, salah seorang pergi kepada orang yang Yang dipercaya ya Dari kalangan ulama Kalangan ustaz dan seterusnya Atau kepada hakim Maka boleh membicarakan kejelekan salah satu keduanya itu Atau juga tadi mencari solusi Maka itu boleh ya nah, apa bagaimana supaya tidak menimbulkan kedengkian dan dan iri ya ini mungkin e, agak ada kaitannya mungkin maksudnya ghibah ya bagaimana kita dengki kepada orang yang maksudnya mau dari solusi kalau dengki kepada biasanya pada orang lebih lebih baik, lebih pintar, ya, lebih kaya, lebih tampan dan lebih dari segala halnya dalam urusan dunia. Dan orang yang dengki boleh dua perkara yang, yang dengki apa enggak boleh dengki kalau dua perkara itu yang pertama dengki kepada orang yang uh, Punya ilmu ya. Kemudian dia mengamalkan ilmunya Dan iri kepada orang yang punya harta Dan dia menginfalkan hartanya, itu boleh Apabila yang lain ya? tidak boleh Demikian Baik Ustaz, kita berikan kesempatan kembali Bagi para pendengarannya untuk bertanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa Ustaz, di mana? Yang ini, ini di Kirimci Silahkan Ibu Iya. Ini Ustaz, ee uh... Nah, kalau habis sholat kan biasa kita istighfar itu. Iya. Yeah. Nah, kalau habis sholat istighfar, itu istighfar dulu apa apa subuh, kudus, syurok? Iya. Ah, apa baca itu dulu? Hai. Apa istighfar dulu? Apa yang mana dulu? Iya. Yeah. Itu saja yeah. ibu? Uh, enggak, soalnya tadi soal, mau kasih masukan sedikit yeah. sama yang unik tadi yang katanya keluarganya tidak ikut. Alhamdulillah, suami saya juga jili seperti itu. Tapi dengan usaha yang keras, saya dengan sahajul, dengan berpuasa, dengan berdoa, pengahm, luar biasa gitu. Mohon kepada Allah. Alhamdulillah, suami saya sudah kembali. Alhamdulillah. Ya, jazakallah khair buat komen terima. Wassalamualaikum. Ya demikian ya maka uh, saya, yang kedua ini saya tanggapi sedikit kebahagiaan yang paling besar adalah Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syahid Abdul Aziz Mubbas Rahimahullah Ta'ala Kebahagiaan yang paling besar adalah kita ini menjadi perantara apa? dapatnya hidayah Allah bagi orang-orang dekat kita Itu kebahagiaan sangat besar Sehingga jangan putus asa Berdoa kepada Allah Berbuat baik sebanyak-banyaknya Banyak, banyak bersodakoh Banyak berbuat baik Maka itu akan mendatangkan kebaikan Banyak beristighfar <tuh> Itu maka akan mendatangkan kebaikan Nabi bersabda, Man laziman istighfar Ja'alallahu lahu min kulli dikin makroja Umin kulli ham min faroja Warazakahu Allah min hatu layah Tasib Barangsiapa senantiasa istighfar kepada Allah Maka Allah akan memberikan Jalan keluar dari kesempitan yang, yang dia alami akan memberikan jalan keluar dari kegundahan yang dia alami serta rezeki yang tidak diduga. Ya, kemudian masalah ya, tadi apa namanya? Apa istighfar dulu, ya? Ya, setelah sholat witir, ya. Uh, Allah wa alamul ya. Karena kita sholat witir lebih kepada waktu pada waktu malam, kita perbanyak baca al istighfar. Ya, Allah wa alamul ya. Baik, kita angkat kembali bagi para pendengar ujian, di landline 021 823 6543. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ibu di mana? Dengan Ummu Rizki di Bekasi Timur. Iya, silakan. Uh, Ustaz, saya mohon apa? Uh, nasihat. Saya punya tetangga, tuh suami, suami istri. Ya, istrinya juga masih ngaji salat ya. Hmm. Terus uh, saya hanya bisa berdakwah dengan memberikan buku-buku Misalnya yeah. uh, Saya pernah gak memberi baru-baru ini Itu pun dari pinjam dari teman Isinya ya memang Subhanal loh Luar biasa mm. Kemudian saya pinjami Dan berusaha untuk uh, coba baca dulu bukan ber, saya buka, Tidak bermaksud apa-apa uh, Salah satunya aja Bisakah uh, Suni dan Siah Bersatu dan, uh, Suni dan Siah Seperti itu Kemudian yeah. patwa, patwa Alusuna uh, Tentang Siah dan saya sebenarnya agak-agak takut tapi beliau merim, istrinya beliau menerimanya dengan baik yeah. tapi saya ber apa ber, ber, ber berapa berpesan bahwa jangan hmm. dulu disampaikan ke kamu mewu coba baca aja itu yeah. bagaimana satu komnya apakah yeah. saya berdosa atau saya mencoba berdawah sebisa mungkin iya iya iya gitu aja assalamualaikum yeah. selamat siyah dan sunni tidak akan pernah bisa bersama sampai hari kiamat tidak akan bisa bersama karena akidahnya jelas berbeda mereka mengkafirkan para sahabat, ya. mereka mengkafir para sahabat dan mereka punya akidah taqiyah tidak akan pernah bisa bersama. Ya. Bahkan Syaikhul Islam mengatakan, Raufiudoh lain Islam, Raufiudoh itu bukan Islam. Ya. Oleh karena itu, tidak salah kalau kita memberikan apa namanya peringatan-peringatan kepada saudara kita, karena memang subhat yang sangat kuat dihembuskan oleh. Orang Syiah itu adalah bagaimana terbunuhnya Al Hasan, ya, bagaimana terbunuhnya Ali dan seterusnya, dan bagaimana apa terampasnya Khalifah kepada Mu'awiyah dan seterusnya. Ya, maka disinilah kaum Muslimin itu diuji dengan itu dan Syiah dalam hal ini mereka mengambil kesempatan untuk ya mengecohkan kaum Muslimin, terutama para pemudanya. Oleh karena itu nggak ada salahnya ibu dan itu merupakan pahala yang besar kalau ibu berikan berikan buku yang menjelaskan tentang kesesatan dan kesalahan syiah ya berikan kepada kepadanya alul terima karena bisa jadi orang tersebut karena nggak paham ya atau termakan oleh subhat kerancuan yang dihembuskan oleh orang-orang syiah ya silahkan itu merupakan jihad ya. al-jihad al bil silah kalau nggak bisa kasih buku jangan ngomong kalau ngomong nggak bisa jangan Ya, wal'atafumalahi salaka. Bihak ilmu jangan ngomong tanpa ilmu. Tapi buku itu lebih lebih baik. Ya, demikian. Terima kasih. Mungkin dari pertanyaan terakhir pada kesempatan sore hari ini dan sebagai kesimpulan akhir, sahabat Fombal. Ya, ya baiklah sebagai kesimpulan akhir. Pertama, al istighfar sangat besar manfaatnya. Kemudian yang kedua. Bahawa perbuatan maksiat sangat besar pula akibatnya dalam kehidupan dunia ini ya Di antaranya yang sudah saya sampaikan tadi Menyempitkan hati Menghalangi orang dari ilmu Kemudian membuat orang kesepian Membuat orang jauh dari rahmat Allah Hilangnya kemuliaan di hadapan Allah dan juga di depan para makhluk Dan itu adalah akibat perbuatan dosa Ya, Itu di dunia Maka insya Allah pada pertemuan yang akan datang Kita akan membahas masalah akibat perbuatan dosa Yang akan dialami dalam barzakh dan juga nanti dari kiamat. Demikian mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bibir kita basah di berbagai kesempatan, tempat maupun waktu yang diperbolehkan untuk senantiasa beristighfar. Karena memang perbuatan dosa ini sudah mengelilingi kita dari berbagai macam penjuru. Bahkan di di perbuatan-perbuatan baik pun di situ mencengkeram perbuatan maksiat, entah itu ria, entah itu karena harta, entah karena macam-macam, karena ingin ingin dihormati, ingin terkenal dan semuanya. Oleh karena itu tidak ada lain kecuali kita banyak istighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Karena kita itu memang lemah, kita itu orang yang sangat memerlukan dan membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ketika kita mengucapkan istighfar itu turun maufirah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga kita menghadap Allah dalam keadaan bertobat kepada Allah demikian Wallahu'alam bisawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh